Les 11 i 8 minuts som a la Placeta, les Índies sempre són obertes i amb anècdotes. Xavi Mir, bon dia, benvingut. Què tal? Com va això? Molt bé, i vosaltres? Tu tens anècdotes de gent que t'hagi vingut a veure amb coses curioses? Amb processos d'ungla, històries, Sí, o per exemple, bueno, és que avui estem repassant això de la Vanguardia. jo no em cansaré de dir-ho, n'hi ha de molt bones, eh? Uh, anècdotes d'una senyora que és farmacèutica sí. i que, bueno, tot, uh, una persona que va anar a buscar... Uh, alarmada per això de l'Anisakis, que és aquest paràsit del peix cru i va dir que volia alguna contra contra l'Eliquismiquis mm. per exemple o jo crec que una de les millors vaig, segueixo repetint, l'he dit dues o tres coses que és molt bona aquesta noia que anava buscant la píndora anti-baby després d'haver tingut un corpore insepulto en lloc d'un coito s'interrupta Caram, sí. això del lletí a vegades ens <ríe> És molt curiós Bé, en tot cas, si algú sap més, que ens truqui ja ens ho digui A uh, 7, O a través del chat eh, que no n'han dit unes quantes Jo he llegit un parell I si n'hi ha més, evidentment, els hi anirem donant sortida Al llarg del, del matí d'avui En el món dels blogs, n'hi ha alguns que siguin d'humorístics o no? En el blog hi han anècdotes i, i acudits i tal O això no només es deixa per un altre àmbit? No, jo m'imagino que hi ha de tot. Vull dir, sí? Suposo que hi ha prou blocs com perquè hi hagi que hi ha molt de sentit de l'humor. Si sí, Entre altres, per exemple, humorisme gràfic. Sí? sí hi ha gent que ho reprodueix el que doncs, apareix en altres diaris o fa servir el bloc com una, com una eina de publicació del seu propi humorisme gràfic si mm. en cas farem una cerca i a si alguna teva d'aquests doncs, eh, podem parlar d'això, el que passa és que clar, si és el gràfic no farà tanta gràcia pels oients no? clar que no, no, no. no però... perquè clar, no podem explicar-lo a codits però a vegades n'hi ha que són, que són molt bons eh, d'aquests humorisme gràfic a partir de, de, de, de, de dibuixos, de muntatges o mm. de petites vinyetes que està molt bé també doncs, com sabeu, al món de la blogosfera que, que s'aprofita i que també doncs, es dedica a aquesta vessant di que té i mirar també de, de fer humor al voltant de, del grafisme. Avui quin, quin bloc repassem avui? Uh, Xavier? Avui Xavier. tornem a canviar, busquem coses noves. Mm -hmm. Fins ara hem anat veient doncs, de diferents allotjadors de, de blocs. No? Hem vist el Blogspot, hem vist uh, la comunitat d'aranyautes, els blocs d'aranyautes, hem vist els de Vilaweb. Sí. Uh, hem vist també algun Wordpress que també és un servidor de blogs. Però eh, avui farem una cosa nova que també és possible i que és eh, tenir el, el bloc propi, diguem. És a dir, que la mateixa pàgina web mm -hmm. et permeti, amb una aplicació adicional, doncs, tenir la modalitat de blog, no? Ah, molt bé. I aquest és el cas d'una noia que és eh, estudiant de moda i que ja comença a tenir algun projecte professional. Aquesta noia es diu Anna Hivern, mm -hmm. Hivern a, a diferència de l'estació doncs, amb B alta i sense lac i doncs, té això, un blog propi que és uh, anaivern.com i dintre d'aquest uh, web perdó, doncs, té el blog uh, aleshores la URL és http2.2 barres blog.anaivern.com Mm. En aquest eh, bloc, bé, hem de dir d'entrada que aquest bloc és molt recent. Avui n'hem demanat a trobar un mm. doncs, que té, té molt pocs dies de funcionament. A eh, vegades ens agrada recuperar-ne que són del 2004, del 5, del 6. Aquest eh, tot just va començar el 29 d'octubre de 2008. Per és tant, a dir, que és molt recent. 12 dies, com qui diu, no? no Només. Sé, fa, fa poquíssim. Mm. I, doncs, eh, potser fruit això encara no mostra les estadístiques. No sabem si són els primers a visitar-lo o si ja, doncs, eh, és un bloc de revelació que en poc temps ha tingut moltes visites. De moment no en tenim ni idea. Mm -hmm. què, fa, què fa aquesta, aquesta persona? Què, què evoca el blog? Què hi veiem? Bé, doncs, eh, suposo que si algú que en aquests moments ja ho estigui, estigui fent-hi una ullada, veurà què és diferent de, del que hem vist fins ara, perquè, com que és una persona que es dedica al disseny, com a estudiant sí. i ja professionalment, doncs, clar, l'aspecte del, del web i del blog són molt importants, no? Sí, Aleshores, i tant. Doncs, clar, es tria doncs, no només la imatge, sinó la col·locació de, de la imatge al contorn de la imatge, uh -huh. el tipus de lletra, el uh -huh. color de la tinta, el color del fons, el color del marc, eh, tot eh, està estudiadet perquè faci un determinat impacte. Eh, L'espai que hi hagi entre doncs, línies, entre línies i text, entre el text del lateral i el central... Tot està molt... Molt ben estudiat, ah, no? Exacte, és això. Aleshores, què hi ha boca? Doncs, eh, com estudiant de moda, d'un moment no molts continguts respecte uh -huh. del que estudia, però sí, doncs, eh, per exemple, seus, els seus projectes, ella té doncs, una marca pròpia, diguem... Eh, especialitzada doncs, en la fabricació de bosses, sí. eh, allò que ell eh, en diu bolsos, perquè, mm. de fet, de, la bossa, que seria la paraula normativa, doncs, costa que s'estengui entre la població, no? i la majoria doncs, encara s'estengui sí, en que... el castellanisme bolso, no? porto el bolso, tot això. Doncs això, té una marca de, de bosses, i, doncs, el primer article, per exemple, parlava d'aquesta línia de bosses que fa ella, no? Correcte. És un bloc molt, molt cuidat, com deia en Xavier Mir, que utilitza eh, tons, és a dir, colors vermellosos. Utilitza rosats, un magenta o un granate molt, molt, molt fosc. Uh, on habitualment, i contràriament amb d'altres escrits, doncs la lletra és blanca, que sempre dona un aspecte uh, una mica més modern. Uh, L'utilització, com dèiem, dels espais està molt ben encaminat i sobretot amb molta fotografia, amb molta imatge. Com que parla de moda, doncs, no li costa, amb un, amb un article o amb un apunt, penjar-hi doncs, tres fotografies només en portada no? I, i un link. Vull dir que és, és, és molt complert. Exacte, sí, i suposo doncs, que a partir d'aquí doncs, fem l'enllaç i ampliem la informació o el que sigui, però, clar, més que saturar amb textos i amb llaços i amb amics i amb no sé què, doncs aquí va a una línia molt més simplista de dir, eh, jo he fet això, m'agrada aquesta imatge, m'agrada aquesta línia, m'agrada aquest dissenyador, aquest creador, i doncs anar donant petits flaixos eh, en aquest sentit, no? Mm. Per exemple, el, el, darrer, el darrer punt que ha penjat és sobre un dissenyador que es diu Alexander McQueen, sí. i el títol és aquest, Alexander McQueen amb la natura. Aleshores, ens, ens explica que el dissenyador McQueen s'ha inspirat en la natura i els animals per la nova temporada primavera-estiu del 2009. Diu, fixeu-vos amb les formes que utilitza, però sobretot amb el teixit. Dóna molta impressió i fa un mal d'ulls impressionant, però ens recorda totalment el món animal. I ja està. O sigui, el post, l'apunt ja i això. I les tres fotografies que il·lustren doncs, aquesta proposta per la temporada vinent d'aquest uh, dissenyador, per exemple. Mm. És un, un apunt d'avui mateix, és del dia 10, 10 de novembre. Eh? És, és sí, un d'avui mateix. mateix. És, per tant, eh, l'utilització del, del blog com a eina, d'alguna manera, de, de reflexió, de punt de promoció pròpia, no? És a dir, no, no buscar el blog res més que que la gent el visiti i trobi informació, o opinions d'ella mateixa, no? Sí, d'ella mateixa o d'això, de, no? de dissenyadors o de gent que li agrada, que segueix. És a dir, es pot completar el que seria la informació pròpia del web. Si tu ets eh, doncs, això, dissenyador, que te dediques a la moda, eh, doncs, i aquí a ens doncs, tenim més d'un cas no? de, mm. de ressò, doncs, pots tenir eh, un web on tu doncs, anuncies els teus productes, dones el teu contacte, doncs, eh, diverses informacions, el que sigui, i el blog pot ser un molt bon complement en la mesura doncs, que una notícia de moda que potser els mitjans no han tractat però que a sembla rellevant, doncs la pots abocar allà, no? I, I... aquesta línia del temps, diguem, mm. que és eh, complementària de la informació més o menys periòdica, constant, estable, que hi ha en el teu web. Hi ha algú que pugui pensar i de fet aquesta és una reflexió que probablement algú algun cop s'ha fet si tens una web, per què vols un blog? és a dir, si tu ja tens un, una web com és el cas de l'Anna, de l'Anna Hivern que és anaivern.com uh -huh. per què carai vols, vols un blog per escriure-hi opinions? Doncs segurament per això no? perquè de la mateixa manera que no tenim la mateixa actitud eh, en llegir el diari que en veure la televisió la, la, la informació eh, ens pot arribar igual, el mateix tipus d'informació, però com que el mitjà és diferent, l'actitud també és diferent no? aleshores potser en una pàgina web busques més aquesta informació estable, duradora i en canvi en el blog pots anar a buscar doncs, la informació del dia mm. o l'apunt del mateix dia o l'apunt de la setmana i a l'hora d'anar doncs, a rescatar informació de fa 4 anys o 5 anys, si és que el blog té aquesta antiguitat no? mm. cosa que en una pàgina web doncs, el que vols és ara què hi ha ara d'aquella persona, d'aquella empresa, d'aquella associació o el que sigui, no? I el bloc seria complementari d'aquesta primera impressió general, de contingut general. Per entendre'ns, una web seria com una mena d'anunci i un blog seria com una mena de columna d'opinió, per entendre. Ns. És a dir, la, la, és una columna que tu desenvolupes, sí. digue-li d'opinió, digue-li del que vulguis, però és una columna que tu desenvolupes i, el, i la web és un anunci on hi poses tots els elements que tu vols d'alguna manera promocionar però eh, sense voler mirar el passat ni cap altre objectiu que, que la gent et conegui. No? Sí, és una altra manera d'organitzar la informació bàsicament. Mm -hmm. en, en sobte segueixen creant-se blogs constantment, és a dir, el món de la blogosfera és un, és un món amb expansió, almenys aquesta és la sensació que dona eh, setmana rere setmana quan ens portes des de blocs de l'any 2005, com ara fa la setmana passada de l'anterior, mm -hmm. a blocs creats recentment aquest, mes, aquest mateix mes d'octubre, gairebé el darrer dia. No? És a dir, que constantment van obrint-se blocs i van creant-se, no? Sí, perquè s'adona la gent doncs, de les possibilitats comunicatives que, que això té, perquè, a veure, una altra, una altra diferència respecte de, del bloc respecte de la pàgina web, és, eh, i potser aprofitaríem per parlar d'això si no ho hem fet fins ara, que no ho recordo, és el tema de la sindicació, no? És a dir, sindicació és que tu des del teu ordinador i a partir d'un programa determinat eh, t'arribin eh, amb el correu electrònic com un sistema de notificació les darreres novetats que hi hagi en una determinada pàgina web o blog, uh -huh. sobretot blog. Eh? De manera que, per exemple, si, el blog, si a la teva web tu hi poses informacions que durant uns mesos, uns quants mesos d'un any són les mateixes, allà no hi haurà cap, cap canvi. D'acord? que si decideixes subratllar o posar cursives en un text ho modifiques allò evidentment no, no ha d'arribar a ningú perquè no hi ha una informació nova en canvi la idea del bloc com que és aquesta linealitat cronològica sí que eh, tens la possibilitat de, eh, que el sistema t'avisi quan aquella persona penja un apunt nou el, el, el concepte d'apunt en un bloc és diferent del concepte de modificació de pàgina web mm -hmm. perquè pot ser una modificació d'una cosa de temps enrere que no aporta cap novetat en canvi quan penges un apunt nou al bloc és alguna cosa que vincules molt directament amb l'actualitat absoluta i candent, no? Molt bé. Aleshores, doncs, els sistemes de sindicació RSS, per exemple, et permeten assabentar-te quan una persona ha penjat una novetat. I, evidentment, pels professionals de la informació, com tu mateix, doncs, està al dia dels darrers de, de, de apunts que no unes, sinó potser desenes o centenars o milers de persones puguin haver penjat, doncs és una molt bona font d'informació. Mm. Eh, evidentment, aquests sistemes RSS els ha de penjar qui modera el, el bloc i és qui donar l'opció a poder-t'hi inscriure-t'hi, no? O... Sí, tu decideixes en principi eh, si ho fas eh, diguem, com organitzes, però l'RSS la majoria de servidors de blogs els generen automàticament i tu com a, com a beneficiari d'aquesta informació l'únic és de dir, doncs, subscriu-m'hi i ja vale. està en aquest servei i el servei ja capta quin és el RSS d'aquell bloc en qüestió i l'utilitza i està generalment no hi ha cap problema amb això doncs eh, jo crec que, que és una bona eina per estar al corrent i a més a més, sobretot tenint en compte la multitud d'escrits i de temàtiques que generen el blog, fixeu-vos ara parlem de moda, hem parlat d'ecologia hem parlat de, de qüestions aranyenques hem parlat de blocs molt més eclèctics on la persona interactua des d'una òptica molt més personal hem parlat de, de periodistes que els utilitzen com a eina d'opinió hem parlat de blocs polítics gairebé tots els polítics en tenen un no? gairebé. Eh, és a dir que que en aquest cas vosaltres podeu fer molt bé la tria de les temàtiques que us interessen, siguin professionals o siguin per afició, i a partir d'aquí, doncs, tranquil·lament, des del vostre correu, gestionar-vos aquesta, aquesta reguda d'informació. No? Què més sabem de l'Anna i Bern? Què més sabem? Doncs mira, jo, a part del que, del que hem comentat de, del disseny de, de, del mateix bloc, Uh, comentar també doncs, que està fora de, de qualsevol plantilla no? que normalment el que es fa doncs, és, això, és triar una determinada plantilla que el servidor de blogs t'ofereix no? en aquest uh -huh. cas doncs, fora de plantilla el disseny propi uh, comentar també doncs, que fa servir una cosa que pot interessar els que facin blogs que és uh, un servei de Google que es diu AdWords, així, uh, així en anglès uh -huh. Google AdWords uh, el que fa és captar eh, semànticament diguem, el contingut d'allò que tu parles en el teu blog mm. quins són els temes i a partir d'això et fa una selecció de possibles anunciants i amb un sistema semblant aquest que comentàvem de sindicació doncs, eh, senzillament, tu tens un requadre variable quan hi ha informació sí. fix en el teu blog i en aquell requadre hi van apareixen doncs, un seguit d'anuncis que poden ser, doncs, en funció de l'espai que tu hi dediquis, dos, quatre, vuit, els que sigui. no? Correcte. I aleshores, doncs, eh, l'Anna Ivern, en el seu cas, ho fa servir i si visiteu el seu blog, doncs, hi ha una sèrie d'anuncis denuncis que, que poden anar variant, que més o menys són recurrents, però que poden anar variant, mm -hmm. I això el que fa és establir, hi ha un contracte amb, amb Google, amb aquesta empresa, i quan una persona fa clic en algun d'aquests anuncis, la persona que té l'anunci posat en el, en el blog, doncs, rep uns diners. Eh? Són uns cèntims, ningú no... Ningú no, no, no s'hi no, la vida. És difícil. A veure, hi algunes... Em consta, per exemple, que Soft Català, que és una, una pàgina, doncs, com sabeu, d'una associació que es dedica a traduir programari al hi el català, eh, fan servir això i és una molt bona font de finançament per a ells perquè és que té una immensa quantitat de visites diàries per doncs, de descarregar aquests programes que ells tradueixen, per uh -huh. exemple, o per demanar informació, o per moltes coses. Aleshores, a partir d'un volum molt alt de visites, pot començar a ser rendible a partir de tenim, potser, per sota de 500 visites al mes, segurament no arriba a ser Clar. més que anecdòtic, eh? No ho sé. Mm. Ens hauria d'explicar a l'Anna Hivern com li ha funcionat aquests 10 o 12 primers dies de blogs mm. i algú clicat a l'anunció. Ara, com s'hi ha posat l'Anna, eh? Ha arribat enxufadíssima, és a dir, en molt pocs dies ha fet molta feina. Normalment qui comença els blogs comença a provar en alguna cosa i tal i no, no, aquesta noia eh, els anuncis, els links, eh? Ha sabut col·locar molt bé links, té links al Facebook, al Fotolog, ah, a, també. Di a diferents... He afegit la xarxa de blocs sobiranistes No, el que ja ens sembla que és eh, el CercaBloc, no? La XBS també hi és, sí? Ah, sí, sí, la sí, al sí, sí. sí. final de tot l'afegida la, El sí. la que m'havia cridat l'atenció i per això, amb això també volia comentar-ho era el, aquest cercador que té al final el Cerca Bloc. Mm -hmm. el Cerca Blog també és un servei que fa relativament poc que, que existeix i eh, combina, doncs, això facilita la cerca de diferents blocs que hi ha al conjunt del país bé per zona geogràfica o bé per altres criteris. I està molt bé perquè combina un mapa d'aquells del Google Google Earth o Google Maps sí. el, el conjunt del territori tu pots anar triant doncs, quina comarca vols i aleshores en cada comarca al municipi, municipi i t llista i aleshores hi pots linkar i, dir, facilita molt la navegació mm. visualment, gràficament, és molt, és molt agradable per moure's entre els diferents blocs que hi ha mm. Doncs uh, són coses curioses que a poc a poc ens van arribant aquí a... al món de la blogosfera, que en Xavier Miracú recull i que ens aporta tots els dilluns i que, i que bé, doncs anem explicant tinc una pregunta per tu no, la, no és meva, és d'una senyora ah, vinga, uh, bon dia, sí. el, el bon seu dia. nom bon dia Soc Rosa Hola, Rosa. Rosa. no li volia dir en Mir sí. si la conferència tan interessant que va ser dissabte a la biblioteca si està penjada Oh, que en dià vosaltres no per internet per poder la sentir. Els blogs, no? El, en el blog, perquè és clar, el meu home no va poder venir bé. i doncs... m'agradaria tant perquè va ser tan interessant i ni la ràdio ni rem parleu de re, una cosa tan importantíssima i tots sembleu socialistes, perquè no en parleu de re. Perdoni. Perdono. Rosa. Sí, però és, que és importantíssim, no sé ni si, si t'ho diu, és... també, o que ho digui a algú, si li va agradar o no li va agradar. Molt bé, doncs ara, a, ara li pregunto. Vas-hi parlar una mica. Gràcies, Rosa. Home, i a la gent se n'en podrà enterar. Vinga. Bueno, però no em contesteu si està ah, penjada Sí, no. per la ràdio t'ho direm, ara Val, direm, Rosa. Vinga, Fins ara. Diu. Ha dit que si no parlem d'algú se'n veiem no sé què, eh? Com si, com si ser no sé què sigui, fes, fes més bo o més dolent que ser d'una altra cosa, no? Bé, a veure, el fet és que... Algun bloc, no? Això es pot penjar en un bloc. Sí, no. Ella pregunta per la conferència que va ser dissabte, organitzada pel Centre d'Estudis Josep Baral. Va venir l'Alfons Lovestena, que és el president del Cercle d'Estudis Sobiranistes, i realment la sala era plena de gom gom. Mm -hmm. uh, crec que tothom va sortir, doncs, uh molt satisfet, eh, convençut o resignat algú, però molt satisfet tothom, perquè la és Lopestena, doncs, per damunt d'altres consideracions, és un gran comunicador, eh? s'explica molt bé, s'argumenta molt bé, és I molt tant. contundent en les seves argumentacions. Que, que a mi em consti, eh, no es va gravar en vídeo, no sé si es va fer en àudio, no vaig observar ningú que sortís, doncs, de, de la saleta on hi ha la presa d'àudio, i, per tant, no em consta que, so, que això s'hagi gravat. Si surt la sorpresa que algú va gravar-ho, doncs fantàstic, perquè realment va valdre la pena, van ser més de dues hores i mitja, crec, i es van fer curtes, van fer curtes perquè no hi havia manera d'acabar i tothom, ningú, no, mm -hmm. ningú no marxava, eh? Uh, el que sí que li puc comentar a la Rosa és que, i vinculant evidentment, amb els blogs és que més d'una vegada aquest senyor fa un any i escaig que va treure un llibre que es diu Catalunya sota Espanya i que està fent presentacions d'aquest llibre per arreu del país no? Llavors, moltes vegades sí que s'havien gravat uh, aquestes conferències en àudio o en vídeo i fins i tot doncs, uh, alguna intervenció a la televisió de Catalunya no? hi ha un, una, una pàgina web mm que és el cercle d'estudis sobiranistes ací sí. mateix cercle d'estudis sobiranistes i si no que fa una cerca si no ho he dit exactament i allà hi ha alguna cosa penjada però és que si fa una cerca en qualsevol cercador sobretot Google mateix Al sí. Alfons López li sortiran vídeos, li sortirà de tot, perquè hi ha molta gent que ha penjat coses. Mm. Vull dir, em consta que es va penjar una cosa que va fer a Vic, em consta que se'n va penjar una altra que va fer moltes que ha fet a Barcelona, vull dir que si, si la Rosa Alzina i en Joan Viboles volen veure coses de la Fonts Lovestena, a internet que facin la cerca mm. que trobaran moltíssim de material. Home, si voleu, eh, jo en rel de l'entrevista a Catalunya sota Espanya, eh, vaig poder-li fer una entrevista, la farà També. sis mesos, vull dir que si algú li té molt d'interès és en saber que em diu el senyor López Tena jo tinc còpia de l'entrevista que li vaig fer i per tant també us la puc fer arribar eh? però en aquest sentit és veritat que que el senyor uh, Alfons López Tena sí, fons, Alfons el, el López Tena uh, està molt, molt present a internet i, i per tant doncs, uh, amb una cerca senzilla trobareu molts jocs on, on trobar on, on trobar-hi imatges i, i gravacions uh, la blogosfera que també serveix per aquestes coses eh? sí, perquè això a vegades eh, dir, jo no vaig portar cap càmera però si l'arribo a portar doncs eh, puges el vídeo en qualsevol lloc fas l'enllaç en el teu apunt mm -hmm. i, i ja està i queda absolutament penjat ara fa un any precisament crec que era avui sí? just avui Uh, òmnium Cultural va organitzar uh, o potser no era avui, era, era un dissabte no sé si fa dos anys, per tant no, no devia ser no? el dissabte? Dimens, sí, dilluns uh, Òmnium Cultural va organitzar en un hotel una jornada sobre el futur del país en què hi havia l'Alfons López Cena aleshores Òmnium mateix uh -huh. va fer un petit reportatge en vídeo i en què hi ha un brell d'aparicions a l'Alfons López Cena, vull dir, és un exemple més que ara m'ha vingut al cap coincidint justament amb l'any amb l'any que fa de l'acte. Això també ho podria trobar a Omniun.cat. Doncs, eh, per això serveix la xarxa i per això serveix els blocs i serveis internet va recuperar precisament totes aquestes converses, conferències, xerrades, reflexions que d'altra manera quedarien perdudes en el temps i que gràcies a Internet doncs tenim l'accés, la possibilitat de poder-ho recuperar. Segur que al YouTube també han penjat descoses d'ells. Multíssimes, segur, eh? Molt que sí, cinema si a YouTube ho trobarem en fragments de 10 minuts, però ho trobarem. No, és que de fet és el, és el més popular, el més lloc, el lloc més senzill on més gent puja el vídeo, perquè el problema dels vídeos és l'allotjament, diguem, no? O si sigui, on poses físicament, diguem, eh, aquell o, document. Sí. sí. perquè després eh, un cop col·locat en una determinada adreça ja pots posar doncs, l'enllaç més fàcilment però la qüestió és penjar-ho en algun lloc. Mm -hmm. Doncs eh, jo recomanem a la Rosa que ho faci i si no, nosaltres des d'aquí l'orientarem malgrat que semblem no sé què. Uh, aviam, uh, Xavi, alguna cosa més del bloc de l'Anna? Jo no, no, ja penso que ja hem fet una allò de prop completa tenint en compte que és un bloc que 10-12 dies, vull mm -hmm. dir que és realment recent encara i que les entrades encara no es poden sorprendre gaire, no? però amb tot això que hem comentat crec que ja dona una, una idea bastant exacta de què hi podem trobar Si algú ha obert un blog recentment o l'ha reactivat recentment i ens ho vol fer saber 93 195 79 12 o la placeta arroba la placeta arroba o bé al xat, aquí ens hi trobarà i nosaltres ens hi farem una mirada i també el, el referenciarem eh? ni que sigui breument un dia però eh, i farem, farem allò un petit nomenament Que s'animin, que s'animin a obrir blogs Vinga. que sí, escriure, escriure, escriure, escriure moltes coses moltes idees. Gràcies, Xavi, per haver vingut i fins a propera setmana. A reveure. Bon dia.